Că spre tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pudurea, că fără legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine,